Ніч ранок. Боротися з утомою не сила. Здаюсь, безславно, в її полон. А хтось до мене прилетів на крилах. Невже це ангел? Ні-ні, це тільки сон. Ніч липнева згоріла за мить. У вікно зазирає ранок цікавий. Тіло моє іще міцно спить. Але душа уже прагне кави. Вечір кривим і гострим плугом місяця Зора в небесні поля. Час засівати їх зорями. Ранок не наче твоя усмішка. Райдуга весело вигнула спину і день червневий, рудою кішкою Зненацька стрибнув мені на коліна. Беззоряний вечір підкрався нишком, Небо у хмари вдягнув проворно, З рудої на сіру змінилась кішка, А потім стала, мов, сажа чорна. Ступає нечутно ніч на поріг, І тишу веде за собою, Падають зорі, не наче сніг, вкриваючи землю росою. Вітер по небу зорі розніс і склав свої крила, як втомлена птаха. Місяць немов гостроносий віз, що збився з чумацького шляху. Йому розганяти нічних примар, дивитися скоса на землю у Богу. І до ранку блукати між чорних хмар, питаючи в них дорогу.